Може, на... там десь є прохід за деревами? Слова мої подіяли. Я веселом обережно почав заткувати, ніби готовий будь-якої миті чкурнути геть. Він не помітив, як спину зіткнувся з рувимом, що за шалілим поглядом швидко крокував від нашого нічлігу до озера. «Не лізь під ноги!» – крикнув білявий велетень, і одним рухом руки відкинув веселома на землю.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 «Усім прокинутись, дідько забирає!» – кричав на все горло, розлючений рувим у бік Даліли, Соломеї та Ізавелі. «Ідемо вздовж скелі та шукаємо прохід!» Жінки підвелися і намагалися второпати, що відбувається. Однак краєвид говорив сам за себе. «Безвихідь чи оаза? Кому що?» «Але ж ми ще не їли нічого!» – втомленим голосом промовила Ізавель, здавалося б, логічну річ однак Рувим найімовірніше цієї думки не поділяв. «Закрий рота, стара!» – гаркнув він. «Напхаєш свого живота вже в лікарні». Він рушив вздовж озера до найближчих дерев, що дебелими охоронцями стояли між скелями і водою. Уся група пішла за ним, а старий Іфай іще й не забув прихопити баул з їжею. Невдовзі всі зрозуміли, що найближчим часом сніданок у лікарні – нам не світить Менше години знадобилося нашій групі Щоб обійти усі скелі Та знову дійти до водоспаду Але вже з іншого боку І з Рувимом у той момент Стався нервовий напад Він почав кричати Розмахувати руками копати ногою каміння Ламати руками сухе гілляча Даліла як завжди почала рюмсати Решта переносила поразку стійкіше Натомість я тріумфував. Це був шалений виграш часу. Не менше як півдня знадобиться, щоб вийти з щелини, якої ми прийшли до цього озера. А там іще невідомо, чи не заблукаємо ми знову. Звісно, я вдавав такий самий сум, як і всі, але, певно, не надто вдало, оскільки після чергового крику Рувим поглянув на мене і побачив щось, що змусило його побігти в мій бік. Мені довелося тікати. Спершу гори м'язів грали не на користь переслідувача, тому я мав усі шанси врятуватись. Але не з моїм, певно, щастям. Бо за 200 метрів я напоровся на гіляку, за яку зачепився і зарив носом у річний пісок. Звестися швидко не встиг і за мить рувим уже всівся мені на груди і руками тягнув за комір лікарняної сорочки. Ти, дрищу, зараз в крові захленесся кричав він мені в обличчя, бризкаючи слиною. Попри страх, що паралізував мене, я вирішив, що потрібно спробувати якось відмовити велетнє від насильницьких дій. Уже бачив, як здалеку біжить Соломея і інші знайдені. Якщо останній мали лише споглядати, то перша могла допомогти. Роздуми перервав перший удар в голову. Я ледь встиг затулитися руками, однак увесь аж здригався від граду нових ударів кулаків. Рувим, не треба!» – почувся крик Соломеї іще здалеку. І велетень зупинився. Я не наважився розплющити очі і розвести рук, тому що чув важке дихання кривдника над собою. Рувим повільно підвівся з моїх грудей, і я залишився зі своїм пекучим болем. «Маємо, що маємо!» – важко промовив Рувим і підійшов до Соломеї. «Дякую», – відповіла вона, певно думаючи, що це її прохання зупинило насильство. «Ми щось вигадаємо. Повернемося назад і підемо іншим шляхом». Коли я підвів голову, то побачив розчаровані обличчя Даліли, Авесолома, Іфая та Ізавель, які, ймовірно, чекали продовження видовища. Мабуть, вони хотіли би самі зі мною поквитатися, але сили в собі не відчували». Надіюсь, доктор тебе пілюлями нафарширує, пирснула слиною чорнява молодиця, і мені здалось, що я дарма стільки часу вважав її красунею. Нічого в ній гарного не було. Відьма, та й годі.